милосърдие и користолюбие. Четвърта лекция от учителя, държана на 26 септември 1930 г. София Изгреб. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Чете се темата отличителните черти на физическия и на духовния свят. Тема за следващия път влиянието на сладките и кисели храни върху човешкия организъм. Сегашните хора трябва да поставят съзнанието си далеч от Житейското море. Както вълните на морето заличават всичко написано на морския бряг, така и Житейското море заличава всичко написано в човешкото съзнание. Казвате не трябва ли да ходим при морето? Можете да ходите при морето, но не трябва да живеете при него. Вълните на морето не трябва да се блъскат във вашето съзнание. Както се блъскат в съзнанието ви, те заличават всичко, което пишете. За да не става това, стойте далеч от морето. С други думи казано – не привличайте света близо до сърцето си. Всички хора, особено младите, като мислят, че благата идат от света, обличат се в него, слагат го близо до сърцето и до съзнанието си, вследствие на което страдат. Много естествено, те не познават законите на света и не могат да се справят с него. Светът е опитно училище. Който влезе в него, трябва да познава законите и елементите, с които той работи. Ако не ги познава, човек се натъква на противоречия и мъчноти. За да влезе в света и да излезе незасегнат от него, той трябва да е завършил скоро своето развитие. Само съвършенният човек може да работи с елементите на света и да се ползва от тях. Понеже хората влизат в света като несъвършенни още, те живеят малко време и умират. При сегашните условия на живота, човек не може да живее дълго време на Земята. Ако той живее на Земята хиляда години, нищо няма да остане от него. Той ще изопачи характера си толкова много, че в края на краищата, вместо да придобие нещо, всичко ще изгуби. Какво придобива детето, когато влиза в училище, без да знае нито програмата, нито законите, които го управляват. Мнозина казват, че светът е място, дето се проявяват науката, изкуствата, религията и така нататък. Ние отричаме това. Защо? Под думата свят в тесен смисъл разбираме външната страна на нещата, която мами човека и го въвежда в заблуждения и противоречия. Друг е въпросът, ако разглеждаме света в широк смисъл на думата, като проява на битието на космоса. Там вече спадат и науката, и религията, и изкуствата. И външният свят си служи с тях, но като сокрашения, както младата му ма се кичи и нарежда с хубави дрехи, са златни пръстени и гривни. Тя се кичи с тях, но сама нищо не е изработила. Какво предават копринените дрехи на момата? С тях става ли тя по-благородна? Какво печели човек, ако постоянно носи в джоба си научни книги, без да ги чете? Какво предобива войникът, ако на гърдите му закачат кръстове за храброст, без да е ходил на война? Човек предобива нещо само тогава, когато обработи нещата и те стават негова плът и кръв. Истински придобивки са ония, с които човек разполага на всяко време и които изменят характера му, внасят в него нещо благородно и устойчиво. Какво става с Восъка, като го поставите на огъня? От огъня той се топи, става течен. Обаче, щом го отделите от огъня, той отново се втвърдява. Какво е придобил Восъкът? Нищо особено. По характер много хора са подобни на восък. Докато са в огъня, те са меки, подвижни. Щом излязат от огъня, отново се втвърдяват. Това са неостойчивите характери в света. Те са подобни още на гайдата, с която българинът си служи. Докато има въздух, гайдата свири. Щом въздухът излезе, тя се свива и млъква. И светът може да се оподоби на гайда. Докато разумността е в света, той привлича хората. Щом разумността напусне света, той губи своята красота и всички бягат далеч от него. Разумността е въздухът, който пълни света и му дава възможност да свири. Гайдата е ценна, докато има въздух. Тъй, щото ако светът ви привлича заради разумността си, има смисъл да се стремите към него и да го изучавате. Но ако го търсите само за неговата външност, т.е. за кожата му, скоро ще се разочаровате. Ако кожата на гайдата не се свива и разпуща от въздуха, нищо няма да остане от нея. Това не значи, че трябва да напуснете света и да бягате от него. Живейте в света, но заради разумността в него. Изучавайте разумността и я прилагайте в живота си. С други думи казано «Възприемайте само чистите тонове, които излизат от света. Разработвайте ухото си така, че да различава чистите тонове от нечистите, да възприема само чистите и да ги отправя към душата си». При това положение живейното света се осмисля. Къде е разумността в човека? Вън от него или вътре в него? Когато човек спи, разумността е вън от него. Когато се събуди, разумността е в него. Тогава той започва своята истинска дейност. Същото може да се каже и за семето. Докато е в хамбара, то е в спящо състояние и съзнанието е вън от него. Щом се посея в земята при благоприятни условия за неговото покълване, съзнанието му се връща. Ние казваме, че семето проявява някаква дейност. Привидно, условията на посятото семе са неблагоприятни, но те носят неговото благо. Житното зърно, или каквото и да е семе, може да израсте и да даде плод, само ако го поставите в пръста под действието на влагата и на слънчевата светлина и топлина. Същите условия са нужни за израстването на човешките мисли, чувства и постъпки. Вие не можете да реализирате една мисъл или едно свое желание, ако те не хванат корен във вас. Да хванат корен, това значи да сте ги посъдили в съответна за тях почва. След това трябва да ги поливате, да ги излагате на слънчевата светлина и топлина. Само при тези условия Можете да очаквате от тях плод, който не разбира законите на природата, мисли, че е достатъчно да хвърли семето на почвата и да го остави на Бога, той да свърши останалата работа. Не, ти сам ще разореш земята, ще посееш семето, ще го загърлиш и след това ще го оставиш на Бога. Влагата, топлината и светлината са в негови ръце. Човек е дошъл на земята да се учи, а въпреки това се запитва защо светът е направен така, а не по друг начин. Когато отивате на концерт да слушате някой велик цигулар, вие питате ли защо държи цигулката и лъка си по този начин? Защо свири така или го слушате и се учите от него? За вас е важно да слушате как свири и да се учите от него. А как държи си гулката и лъка си, това е второстепенна работа. Когато слушате лекцията на някой виден професор, за вас е важно първо съдържанието на лекцията, а после формата на изреченията, дикцията на говора му. Не без значение и красотата на езика, с който хората се служат, но на първо място е съдържанието и смисъла на да речетаема. Не е достатъчно човек да знае само максимите на живота, но той трябва да знае методите на приложението им. Чувате да се говори, че трябва да бъдем добри, благородни. Обаче, добротата и благородството, придобиват ли се или човек се ражда с тях. Човек се ражда добър и благороден, но той трябва да прояви добротата и благородството си, които са вложени в душата му помощ на това му идват условията. Казвам на едного: Развържи кисията си. Има смисъл човек да разбърже пълната си кисия, но ако тя е празна, колкото и да желая да я разбърже, това е безпредметно, безпредметно е също да му се казва да я разбърже. Следователно, когато се казва на хората че трябва да бъдат добри, благородни, справедливи, това подразбира, че те са пълни кисии. Природата е вложила в тях доброто, което всеки момент могат да проявят. Като знаете това, прилагайте следните правила в живота си. Ако хамбарът ви е празен, отваряйте го само когато искате да сложите нещо в него. Ако хамбарът ви е пълен, отваряйте го само когато искате да извадите нещо от него, а не да прибавяте още нещо. Ако хамбарът ви е пълен, няма защо да го препълвате. Ако е празен, трябва да го пълните. Не си правете иллюзии, че може да извадите нещо от него. Пълният хамбар ще отваряте, за да вадите нещо от него. Празния ще отваряте, за да сложите нещо в него. Ако постъпвате обратно, вие сами се излагате на опасности и на противоречия. Когато шишето ви е пълно, наливайте от него и на другите. Желаете ли само да прибавяте, без да давате на другите, шишето ви ще се пръсне. И тъй, щом ви се дават известни условия, вие трябва да знаете как да се справите с тях. Ако трябва да вземете нещо, ще вземете. Ако трябва да сложите – да дадете нещо от себе си, ще дадете. Ако не можете да използвате условията, които са ви дадени, вие не сте за тях. За пример, дойде ви някоя болест. Тя е условие, задача, която трябва да решите правилно. Ама защо ми дойде тази болест? Това не е важно. Важно е как ще се справите с нея. Преди всичко трябва да намерите причината на болестта. Всяка болест се предшествува от известно неразположение, физическо или психическо. Като намерите неразположението, ще намерите и причината, която го предизвиква. По този начин лесно ще се справите с болестта. Ще кажете, че сте учени хора, свършили сте естествените науки, математиката, философия и така нататък. Щом имате знания, трябва да ги прилагате. Мнозина изучават математика, работят с числата, но ги разглеждат само като количествени величини. Освен количество, числата съдържат в себе си още и енергия. За пример, повече работници свършват повече работа, не само защото са повече на брой, но защото енергията им е повече. Ако две тела са нагрети до различна температура, онова, което има по-висока температура, може да свърши повече работа. То е по-активно. Когато двама души имат различна температура, по-интелигентен е онзи, който има по-висока температура. Вибрациите на неговата мисъл са по-високи и по-многобройни. Човек представя съвкупност от числа – Всяко от които има определен брой вибрации. Това отношение, всяка мисъл, всяко чувство и всяка постъпка е число с определен брой трептения и с определено количество енергия. Като знаете това, изучавайте мислите и чувствата си в количествено отношение на топлина, светлина и сила, за да можете да ги прилагате на съответното място. Ако искате да разтопите някой мъчно топим метал, ще употребите висока температура. Приложите ли към него ниска температура, нищо няма да свършите. Следователно, ако искате да свършите някаква важна работа, ще приложите мисъл, която има висока температура, т.е. голяма светлина и топлина. Когато изучавате хората, виждате, че всеки човек... Отговаря на известно число. За пример, срещате едного и виждате, че е бърз с проявите си. Той не е способен на научни изследвания, които изискват бавна, планомерна работа. Като го измерите, виждате, че той е висок 1,90 см, а широчината на гърдите му е 35 см. Този човек има тясно сърце. Каквато работа започне, той иска да я свърши час по-скоро. Това не е правилен метод. Важно е човек да свърши започнатата работа, а кога ще стане това, не е важно. Някой гради къща, иска да я свърши по-скоро. Той има предвид материалните блага. Като свърши къщата си по-скоро, ще може веднага да я даде под поднаем и да се ползва от нея. Следователно, във всяка бърза работа се крие нещо корисно, някакъв материален интерес. Духовният свят обръщат внимание на качеството на работата, а не на количеството. Затова там не бързат. Желанието на човека да бъде учен е свързано с придобиването на много знания. В този смисъл ученият представя натоварена кола. С какво е натоварена колата? Съзнание с жито или с скъпоценности не е важно. Срещате двама души. Единият носи 100 кг жито, а другият едно зранце. Който носи 100 кг, той има предвид яденето. Който носи само едно зърно, той мисли да го посее. Той знае да яде, но знае и да сее. Какво означава яденето? Да ядеш това значи да мислиш. Някои хора могат само да мислят, но не и да творят, т.е. да сеят. Като посеете едно житно зърно, вие изучавате процесите на покълването, на растението, на цъфтението, на връзването на плода и на озряването му. Като изучавате тия процеси, вие придобивате постоянство и търпение. Само по този начин взимате участие в процесите, през които минава житното зърно. Не е достатъчно човек да отваря само хамбарите и да вади оттук, оттам по няколко килограма жито, но той трябва да се научи да се е. Сегашните хора повече взимат на готово нещата, отколкото сами да творят. Взимате книгата на един автор, на втори, на трети, и, я и това е добре, но същевременно и вие трябва да творите. Всеки човек трябва да има поне една малка нива, която сам да обработва и засява. Всяко знание или изкуство, което човек придобива, както и всяка работа, която върши, не е нищо друго, освен сеене. Да се върнем пак към числата, като живи величини. За пример, всяка мисъл, всяко чувство представя определено число и линия. Ако произнесете думата милосърдие правилно, вие веднага се представите известно число и линия. Милосърдието представя правилна крива линия с голяма височина като кубе. Думата користолюбие е също крива линия, но в като чиния това отношение, милосърдието и користолюбието имат точно противоположни направления. Милосърдният човек представя пълна чаша, която всеки момент се обръща с устата надолу, готова да дава. Користолюбивият е чаша, обърната с устата нагоре, готова да взима, да се пълни. Милосърдният се бележи със знака плюс, а користолюбивият с минус. Обаче след време користолюбието става положително. Всяка користолюбива мисъл в края на краищата се превръща в положителна. Как се превръща корестолюбието в милосърдие? Когато чашата на корестолюбивия се препълни, той не може вече сам да я носи и търси някой да му помогне. Щом някой човек му се претече на помощ, той е длъжен да му даде нещо от изобилието си. Тъй, щото първоначално човек дава по необходимост, докато придобие навика естествено и доброволно да дава. Щом развие милосърдието си, той не се стреми повече към взимане. Където влезе, той е готов да помага. Оглежда се къде може да предложи услугите си като види, че някой пъшка по тежеста на пълната си чаша, веднага отива да му помогне. Ако помогне на 10 души през деня, той спечелва повече, отколкото ако очаква на хората да пълнят чашата му. Това значи, че той е научил вече урока си. Следователно, когато чашата на корестолюбието се напълни, след време тя започва да се празни вследствие на което се превръща в чаша на милосърдието. В този смисъл, мъчнотиите и страданията не са нищо друго, освен условия за превръщане на користолюбието в милосърдие, т.е. превръщане на отрицателните сили в положителни. Иска или не иска, природата заставя човека да дава. Ако доброволно не дава, той ще се намери на дъното на кладенеца, отдето ще се пренуди да даде всичко, каквото има, само да дойде някой да го извади оттам. Задачата на природата е да застави хората да работят и да мислят. Мисълта като процес е свързана с яденето. Както при яденето човек трябва да дъвче добре храната си, така трябва да асимилира и мислите си, да се ползва разумно от тях. От мислите на човека зависи неговото бъдеще. Мисленето е единственият процес, който човек върши изключително за себе си. Той яде за стомаха си, диша за дробовете си, а мисли за себе си. Като мисли, човек плаща труда и работата на стомаха и на дробовете си. Каквото задържи той от своите мисли, това е неговата заплата. Някой ще възразят, че имат право да ядат и да дишат. Ако дадат на стомаха да яде, той ще яде. Ако дадат на дробовете да дишат, ще дишат. Обаче, човек има право и да мисли. Мисленето е единственият процес, който продължава и след смъртта. Като замине за другия свят, Човек нито яде, нито диша, но мисли. И тъй същественото нещо в живота е мисълта. Ама трябва да ядем. Съгласен съм. Трябва да дишаме. И с това съм съгласен. Същественото обаче е мисълта. Правата мисъл е вечна. Тя следва човека навсякъде. Щом е така? Мислете право за да имате ясна представа за живота и да се ползвате от него. Не е достатъчно само да усещате светлината на ума и топлината на сърцето, но трябва да ги възприемаш и обработваш в себе си, за да се ползваш от тях. Ето защо правата мисъл е ценна за човека до толкова, доколкото да му разкрие живота във всичките негови вътрешни и външни прояви. Задача на всички хора на Земята е да изучават живота в сегашното му проявление. Какъв е бил животът в миналото, не е важно. Какъв ще бъде в далечното бъдеще, също не е важно. Важен е настоящият живот. За да го разбере и проучи, човек се нуждае от чиста и права мисъл, която изключва страха, подозрението, съмнението, и така нататък. На какво се дължи страхът? На несполучливите опити в миналото на човека. Като носи в себе си далечен, смътен спомен за неуспехите си, човек се е наплашил толкова много, че мъчно се решава да пристъпи към нови опити. Само справедливостта е в състояние да премахне страха от човека. Ако отидете в държава, в която няма ред и порядък, нито справедливост ще видите, че поданиците на тази държава са крайно страхливи. Там, дето владее пълен ред и порядък и справедливост, страхът отсъствува. Защо? Хората разчитат на устойчивите неща. Кой не разчита на здравия параход? Кой не разчита на силния кон? За да не се страхувате, повапайте на Бога. Той е най-силният, най-разумният, най-мъдрият. Следователно, който се страхува, той е слаб мисълта си и не уповава на Бога. Слабата мисъл и колебливата вяра внасят страха в човека. Ще кажете, че се страхувате, защото условията и хората са лоши. Това са второстепенни работи. Ще знаете че вярата ви е слаба. Работете върху себе си, да усилите вярата си, да изправите погрешките си. Не е лесно да изправи човек погрешките си. Те се дължат на хиляди оплитания в миналото. Днес всеки трябва да вземе при себе си въжето на своето минало и да започне нишка по нишка да го разплита. За това се изисква дълъг период на работа върху себе си. Съвременните хора се нуждаят от нов начин на възпитание. Те трябва да се изучават, да знаят през какви епохи са минали. В характера и в проявите си човек носи отпечатъците на епохите, през които е минал. Като изучавате себе си, както и ближните си, виждате, че сегашният човек живее още в своето минало. Ето защо, докато не се освободи от миналото си, той не може да приложи новото. Миналото крие в себе си стари, отживели бремето си форми, вследствие на което човек трябва да ги остави на страна. Някой казва за себе си, че е сериозен човек, справил се е вече с миналото. По какво познавате сериозния човек? Помислите, които го интересуват. Какви са мислите му? Не зная. Какви са мислите му? Но все надолу гледа и постоянно е замислен. Не. мислищият човек не гледа нито надолу, нито нагоре. Мислищият човек е вглъбен в себе си. Мисълта му е всякога права. От центъра на слънцето, към горната част на главата му, е отправен един препендикуляр. Това показва, че неговата мисъл е свързана с центъра на Слънцето. Ако от главата на даден човек не е издигнат перпендикуляр към Слънцето, ние казваме, че мисълта му не е нито права, нито дълбока. Правата мисъл обновява и весели човека. Искате ли да бъде мисълта ви всякога права, с отвес към Слънцето направете следното. Вземете една тънка дъщица, дълга около 40-45 см и леко я е прикрепете на източната страна в стаята си. В средата на дъщицата да виси копринен конец, на края на който закачете малка тежест – камъче, сребрен лев или малка златна монета. Така прикрепен, конецът ще ви дава идея за отвеса на мисълта. Щом погледнете към Него, ще кажете «Искам да имам права мисъл, т.е. отвес към Слънцето». С други думи казано «Искам да имам прави отношения към Бога». Който има правилни отношения към Бога, мисли за Него и го обича. Щом го обича, той го разбира. Ако няма правилни отношения към Бога, човек се страхува от Него, следствие на което не го разбира. Който не познава Бога и не го разбира, той не може да мисли право. Този закон е верен и по отношение на работата и на ученето. Каквато работа започне, човек винаги трябва да работи с любов. Каквато наука изучава, трябва да вложи любов. Дето е любовта, там е успехът. Без любов, няма успех. Ако изучавате числата с любов, вие ще дойдете до известни открития. Днес вие си служите с числата като със символи, без да знаете техния происход. Освен количествени величини, числата представят още и силово съдържание. Освен това, те крият в себе си дълбок, вътрешен смисъл, който разбира смисъла на числата, може да се ползва от тях. За пример, ако разбирате числото 6, вие можете да произведете всички числа, които са произлезли от него. Ако не го разбирате, ще попаднете в числото 6 като число на иллюзии и нищо няма да постигнете. С числото 6 се изразява Соломоновият знак, два преплетени триъгълника, единият с върха нагоре, а другият свърха надолу. Ако попадне в триъгълника свърха нагоре, човек ще се ползва от условията на живота. Попадне ли в триъгълника свърха надолу, ще се натъкне на големи нещастия. Ако разделите числата от 1 до 10 в 3 категории, ще имате следната табличка. 1, 2, 3, от Божествения свят. 4, 5, 6 от ангелския свят. 7, 8, 9 от физическия свят. Това трябва да се докаже и разбере. Нещата се разбират само при правилата мисъл. Без нея няма живот. Тя е външна проява на Божествения свят. Стремете се към правата и чиста мисъл, за да проникнете в великия свят. Като ученици на Великата школа на живота, всякога започвайте живота си с правата мисъл, а не с доброто и злото. Бъдете художници в работата си, да виждате предметите ясно, за да можете правилно да нахвърляте красивите линии, т.е. да ги поставите така, както са в природата. След това всички ще кажат за вас, че сте велик художник. В заключение казвам, мисълта съществува в живота, като външна проява на божествения свят. Следователно, вие трябва да нанесете мисълта върху себе си, както художникът нанася красивите линии на природата върху платното си. Колкото по-вярно е нанесена мисълта, толкова по-ясна представа имате за нея. Ако я нанесете несполучливо и вложите в нея несъществени неща, вие влизате в крива посока на живота и се натъквате на мъчнотии и нещастия. И тъй, както добрият художник, снема вярно линиите на природата, така и човекът на правата мисъл трябва да се държи за отвеса т.е. за перпендикуляра, отправен от главата му към центъра на слънцето. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Четвърта лекция от учителя, държана на 26 септември 1930 г. София Изгрев